Ken ringer till Lisa Hej, 87 65 43 21 Hej, är Lisa Nilsson inne? Vem är det? Åh, oh, förlåt, jag heter Ken, Ken Svensson, är Lisa inne? Ett ögonblick, nej hon är inte här När kommer hon tillbaka? Det vet jag inte Jo, förresten. Hon kommer nog ganska sent. Var är hon då? Hon är på bio med en kille. Men det är ju jag. Och jag ligger hemma och är sjuk. Har du hennes mobiltelefonnummer?